Hallo Kai, hier ist der Christian, der Oboman vom Umwomukum-Podcast. In der letzten Folge schon beim ersten Hallo habe ich sofort gemerkt, Da ist ein neues Mikrofon am Start. Zugegeben, ich hatte ein bisschen mitbekommen, dass du dein äh, bisheriges Mikrofon wohl verkaufen möchtest. Und es freut mich, dass es dieses Rode NT1A geworden ist. Ich nutze das auch mit großer Begeisterung. Und man kann es bei dir sehr deutlich hören, wenn man es mit einem guten Kopfhörer hört. Es klingt warm, es klingt voll. Es ist einfach wunderbar. Und auch nicht zu unterschätzen, eben so gut wie rauschfrei. Es ist eins der rauschfreiesten Mikrofone. Und da braucht man dann auch nicht mehr viel nachzuarbeiten. Dieser Audiokommentar ist genau mit diesem Mikrofon aufgenommen und auch über dasselbe Mischpult ähm, abgemischt. Und ich werde jetzt mal hinterher gar nichts nachbearbeiten. Kein Normalisieren, kein Kompressor, den habe ich auf dem Mischpult schon drauf. Keine Rauschunterdrückung, sondern ich lasse die Aufnahme ungefiltert so wie ich es aufgenommen habe, da werdet ihr hören, das ist auch schon ein sehr anständiges Ergebnis. Ich wünsche dir viel Spaß äh, mit den Aufnahmen. Ähm, wenn man Spaß hat am Aufnehmen, wenn man Spaß hat am Mikrofon, dann wird auch der Podcast nochmal umso besser. Es äh, ist gar keine Frage und das ist eben auch Teil unseres Hobbys, so ein bisschen mit der Elektronik sich auseinanderzusetzen und mit Mikrofonen. Und wer das eben mag, so wie du, der soll das dann auch tun. Ähm, ja, dann sende ich dir schöne Grüße und viel Erfolg mit diesem Mikrofon und viel Erfolg bei deinen Planet Kai-Folgen. Äh, Bis zum nächsten Mal. Ciao, der Obermann.